سورت الانفال مدنی سورت تے ترتیب کی عتم سورت تے پزر سورت اغرافن قرآن کی فروت تے نزول کی عطاعت یاد ہے پزر سور بقرن نادل شو دے ربط سورت مخی سورت سرا مخی سورت کی دعوات و صاحبشوا با دلوا کلیو نکليو سرا انفال کې وې القتال له هذي مسأله د دې مسلې نه فارا د علي شری سره قتالو کا جنگ وسرو کا د مشرکین سره جې مناسبه ده مکه سورات کې مقاصد بیان شو صورت اخر کې بيان د مقاصد او ارباو چې په لیدو العرب اختتام شو دلته کې اوس قواې ذکر کړي مؤسسات الجihad هغه قواې ذکر کړي چې په سره jihad او مضبوطي چې هغه سره مسائل خوري کې اسلام خوري مناسبت مўнаسبتدارین انعام کې شپږ قاید بیان نو عرب کې بیا شپږ واقعیات بیان شوم نه پدې सुरت کې شپږ قوانين بیان نه پارا تاسیس ول جماعت هغه شپږ قاید چې په سره جماعت کلکیږي او मजबूती څلور مўнаسبتدارین د دا 10 سورته د اخیر سورته دا هغه او ذاته سورہ اعراب خير کې مسالہ توحید و دې سورته کې وایي چې داسر نه مانی ناګین صرف یې کین او تر باندې وایي سرته نووس کین چې دې مسلې انکار کین چا مسالہ توحید دا شو رب د سورته مخه سرا دا سورته القتال فی سبیل الله دا الله د دین د بلندې د پاره جنگو کین ول اساس سورۃ دا اول کې درې اوامیر دي یو قل دیم فتقوا لا درې واسیحات بهنیکم اوامیر سلسه دا درې اوامیر دي فتقوا لا اواسیو ذاته بهنیکم او اتعو الله ورسولو بیپنزو صفات زی کرکی دمومنان ورپسی آت کی یو ازازو کراللہ و جلت قلوبون دمومنان رون ایری گی چکل قرآن بیانی گی اللہ یدی گی دیم و ازازو لیت علیم آیاتو ذاتو ایمانا چیتو نفول ولی ایمانی خک لکشی درم و علی عربی می توکلون پارب سلورم الذین <اللزيني> یقیمون الصلاة زماناً یقامت گئی پابندی گئی او بنزم و مما رزقنا ينفقون ما ولکم مال ورکر دے اغدا اللہ لارکی لگیں دا پنځه صفات پځے باندھے رسل او قواعد تفریقیں شفا قیدی ذکر گئی پنځه قیدے تفریقی بصفات باندې یو قیدو گورئی آیات میں یا ایوه الذین آمنوا اذا لقیدهم الذین کفروا زحفا فلا تولوم الادبارو مومنانو چلونو یریگی ده مخلوق نیرمک ہوئی چلمو ده اللانو یریدو ده مخلوق نیرمک ہوئی شا مگردو یه بندتا جنگ پا مقاکی پا دشمن تا نشاک ہوئی بیادوی ما قیده جگر کئی شلما یاتنا یا ایو الینا مونو اتو اللہ ورسولاں دا اللہ او رسول تعالی تو کوي دا په دې مکه زماندی تفریرات دې ما سوار و اذات الی تعالی ما اتو ذات میمانه ذو مومنان ایمان کلخو یاتون کو نو چې مانې کلخو نیدا لادر زاو ګرزا دکلاوی لا ریالا اتو الا د الله د الله رسول اطاعتک نید د الله رسول اطاعت وګرځوا چې دای بي ځای نه را نوشی د نمیش د فار جنم کوه اول دشمن تامشا کوي دیم اطاعت د الله او د رسولو کوي اخلاص پیدا را کوي دریم ذکر کوي سزورم آیاتنا یا ایوالذین امنو استجیب للله وللرسولم دا اللہ و دا رسول جواب تو کہیں خبر ہو منی خبر امان لو کی خیری اللہ سوئی اگر کوئی دا اللہ پیغمبر سوئی نہ کوئی سرورم بی جی گڑ کے ویش تم یا ای الذین آمنو ان تطق اللہ یا ای الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول ایمان والوں خیانت نہ کوید اللہ سراہ خیانت, خیانت ما کوي پیغمبر پر سلام خیانت ما نکوي الله سويا بم نهي دا الله پیغمبر سويا بم نهي نو خیانت ما کوي چې jihad پر دې دا خیانت ده خیانت ما نکوي بنځما قیلب یا یوکم دیرسلم کې یا اولذین امنو ادد قلا اجلکم فرقانا ایمان والو کوي رضا لانا نو وګرځي تاسو در افتاو غلبا غلبه بدري کی اختیار کئ ير من الله اختیار کئ چې تاسو غلبه دل در کی دا پنځه قیدې دا په پنځم صفت باندې پرېښوا پنځم صفت سو و من ما رزق مال لغئ اوس وی مال لغوان مال لغوان چې غلبة لدر کمان مال اولگو جهاد او کچھ غلبة لدر کمان شپگم قیدا تفرید پا ما قبل روستو پینزسل وقتم آیات کی آیات پینزسل وقتم کی پا ما قبل تفرید کھئی یا ایو اللہ جن آمنو اذا فشلتم اذا لقیتم فیتن فزبوتو اذکروا اللہ الله اللہ یدوئی مومنانو الالو ای محمد د سرشی د شپه قید اوله قیدا دشمن تمشا کوي دیمه قیدا دا الله رسول تعالی تو کوي دیمه قیدا دا الله رسول خبرو مني دغید حکم اجابت کوي سلورم خیانت م کوي پنزم ځان کې تقوا پیدا کوي اشپغم الله یادو هر زیک الله یادو الله او د مدد کوي سورر کې داش په قیدې دي د پاره د ميداني جګ جګ کې په کار راځي علي عمران کې قوانی ذکر کړو فینزو چې په لې تاسیسله جماعت را توګه د جګ نه مخ کیو او علي عمران کې قانون ذکر کړو هغه مخ کې قانون چې جګ تلا نه تیر شي او دلته کې هغه قانون دي چې ميداني جګ کې په کار راځي دښمن تمشا کوي دا الله او رسول خبره م نهي اطاعت او اجابت کوي د حکم پیغمبر چې پیغمبرو زیاد رسو ابد روڅ کېمو خیانت م کوي ځان کې تقوا پیدا کوي او خدای له ادا کی ار اللہ ای او صورت کې اهلل بیانې د قتال دوله صلتونه قتالنی یو ذریو گورے پنزم آیات کی آیات پنزم کی کما آخر جکا ربکا من بیتک کا زکار اللہ دا کورنویس تلے تو ماویس تلے دا جہاد دا پارا ماویس تلے اس جہادو کا پرسکے گا دوی میں لذی کرکی وہ میاتنا وہ میاتنا و یے رکم اللہ احدت طائف ته نه تاسر الله لوس کډهو دیو د دو دوډلو نڅک یاد کئ الله صلی الله وسلم تشا سو به اصلوې درېمو نہم یادنه الد کتاب کیسه سري سونه رب کوم جهاد زکو کئ تاسو فریاد کډهو الله پاک دل قبول کډهو نصرت مو الله کډهو بیا سذرما قاعده د یو له سمياتنه یو له سميات هیڅ یو شي کوم نو آسان امنت امینو کله چې پړو تاسو لره خو امنو د الله نام الله در باندې خوب را واستو په خوب باندې پټ کړی او پنځمه قاعده بیا د یو له سميات ایا دورثم ای جو هی ربو کا علم الملائکا کلا جو هی کول استارم ملائکو تا چې زو استاوسره ما نو مومنان الله ملائک را لګلی اوس زک لکوالی د پاره استاذ مزبوط والی د پاره او بیاش په کومه قیدا دیرشتم یادنه وایم کوم بیکالذین کفرو وګرا کافرانو ستا خلاف چل کوم نما په jihad ما مور کړای شه دي کافر سره jihad وکي وو ان بیا جګړ کئ دو دیر سمات کئ و اس قالو اللهم ان کان هذا والحق اورا کافر ځان ته لري کئ ستا خلاف کئ ناغزان ته لري کئ زکو سره جنگو کئ اتم ذکر کوي دوسر یو ختم کین دوسر یو ختمه یاد کین از آن ته بیردوت دنیا تاسو پاره کینارن دې وای نښه ده جنگ درما جوړا کړوا ما کامیاب کړی وای او بیا نه هم ذکر کوي درې سره وختم اور بس یاد کین ای یوری کوم وللا فی منا می قلیلان کافر می ستا پسرو گله کار کړو جنگ دا میدان تمو وسه یو بل سره قابل کړی او له سمجه کړ کئ څه ډول سره ختم کئ وایز یوری کوم اذیل تا قیتوم فی عینکم قل... قلیلان کافر ستا پسرو گله کار کړو یو لسم زی کرکی اتا صریح تم کی یو لسم علت اتا صریح ویز دینا لہو شیطانا ما لہو گورا شیطان پدا ما لگی تخیص سکڑون پدی اما دکڑون دو لسم زی کرکی یو کم پندوسم کی یو کم پندوسم ايه يو منافقون او كلا شيء منافقان نو صورت کې دا دولت هلال بیانې او صورت کې آداب ذکر کړي د فاراد مؤمنانو ال آداب یو ځان کې صبر په اړه دشمن په مخابله کې کلک شې څرګندلو وختم یاد کړي وَعَدَ اللَّهُ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَتَبَشَّرُوا وَتَزَوَّدُوا وَاصْبِرُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ أَلَا أَسَرٌّ كُنْتُمْ الْغَرِيرِينَ ذِمِّي فَاوِ الْعُهُودِ لَوْ زُنَّ سَرْتُ رَسُولَ دَاجِي كَرَّكَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً په قوم خیانت وکاو نو عملو په ناسافه نه خبره کې نه کوي اول وړتلو زور ده چې موږ له اسکرو خو بیا به موږ له ختمي یا سره جنگ دریم اعداد او الاتل حرب دشمن لا د جنگ سامان تیار کا پیدا دو الاتل حرب دا ذکر کېش په یاد نا وعد لو مستاتن من قوتي و من رباط الخيل دشمن لَتِعَرِ ل تیارو کوي وسله تیاره کا خلاف توپک تیار کا بيدچلا کتاب وګورا مشرک لزان کتاب پیدا کا چدن خدمت کې مناظر برآزي ځانله آلات پیدا کا آلات جنگ آلات مناظر سدرم صلح بين الذين يميلنا الهي اخر کو سر رسول حقا چکم خلل صورت مې لکیږي یوش پہ تم یاد کی و ان جنہو لسل م فجنه لها کدیو م علیہ الصلتان تو سر رسول وکا سرو سرو کا و جنا لا نو سرو سرکوا او پینزم اعتماد تو کل فالا پالا یاد کی یا رسول نبی وحزبک اللہ و منی تبعک من المؤمنین اللہ دل پورا دے مؤمنان لو اللہ پورا دے او اللہ پورا دے 10 ثنیو پنکی وره وگی شروع شروع اللہ دل پورا دے تیمات توکل لللہ ذم او بیا ځان پا اللہ اس پارا سدورش پیتا کی زان پا اللہ والا کام او بیا شپگمو التحریض القتال مومنان پا جنگ تیز کا پنزش یا یوان نبی وحرز المومنین پیوام برا مومنان تیز کا پا جنگ او اوام ات تسلیل مومنین مومنان ته تسلیل غم کوی پروا ما او تسلیل مومنین او یا کی یا ایو نبی كل من في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خير و فيكم خير مما اخذ منكم الله تکاسس و اخلاص معلومی نور بدل در کی دا آزاد ذکر کوي صباح د مجاهدین لپاره دا آداب پیغمبر تا اميري جاتا او سما مورینو تا او ميا ميا سکه په منافقين لپاره دغې سي پتونه بیان کي لس سي پتونه بیانې د منافقين یو سي پتو ګوري شاق ول رسولا جال سماعات کي ديو د الله مخالفت کړل نه شاق اللہ ذلک نوم شاق اللہ رسولان جو خلاف کړی د الله او پیغمبر د الله دې مور بسی مواله مولل ادبار شاغان دښمنته ګرځي د جنگ په موقع کې دښمن ته شاکه او دایي گر کئ شپاراسم یاد او مے ولیم یم زین ذبرو الا متحرفا فقط من الله دشمن دی شاخڑا دا الله بغض شو غریب تا ارم درمو ناکار سی پت شر الدواب دا خپل کو کی بدتر دی ناکار دی دازی گرکه دویشتم یاد نا منافقان بدتر دخل کو ندی دویشتم یاد یناشرۃ دواو ان اللہ نا کار مخلوق کی ا دی اللہ تا چناوری نقم لئی او بیا سروم زلی ان ندا الفتنتی فیم پدوی کی د فتنے د شرک اغه مرز ده په دې سمه یاد نګورئ پدوی کی فتنہ لا توسيب ان لجن وسلمو دا فتنف و کیوا او پنزم اس اعزاؤهم بیات اللہ دا اللہ پایتونو پر اٹوخی کئی یو درستمنا و اعزاؤت لالی قالو قد سمینا لون شاو لقلنا مثل آزاد دا سی خبری خمحون جڑو دا پیغمبر چوئی شپاگم و یا منون من آزابی دا اللہ دا عذاب نفا امن دی گریب دا اللہ نفا امن دی جو درشتم کی ویس قالو اللہم انکان هذا هو الحق مننجے کا اگورا اللہ کدا ساتر بناکی پیغمبر نمان پکانو ولا حدیره نکی او بیعوام وانم یخروجون بطر و ریا الناس منابقان جنگ لذيذ afar da khodani che khalak mangwuni aw او ala din na nur khalak bandai wasal-e-ikhtemayat ki wasal-e-ikhtemayat ki wa zayyana la mushi twan na amalum wa qala la ghaliba lakum بیا اتم ویسو دوان سبیل الله د الله دی کتابنا خلق باندې وصل ختم کین او ووم دریا ده پارو دی وتل کې دریا ده پارا دا ومو ګوره و وصل ختم کین ولا تکونو ک الذین خرجو من دیارہم او بیا اتم ویسو دوان سبیل الله وصل سب ختم کین وَأَوْ بِعَنَهَمْ وَيَقُولُنَ <تصفيق> فِي الْمُؤْمِنِينَ غَرَّ هَا أُولَيْدِينَهُمْ مؤمنان وطوئ دعا دو كشوئ دیم جو اس ولو ترام اذ يقول منافقون والذين فِي قلوئ مردون غرَّ ها دينهم دا مؤمنان دو كشوئ دیم جو دون كوروطل شر الدواب منافقان په مخلوق نه کار دي پینځه پینځوسمه آیات کې داشر او دوا دي ان شرر دوا به اند الله نو دلیل سوااتو نو کې فضاحت د منافقانو ده شپږ قوانین شو او دول لل شو اوس آدابه سوا او له سوااتو کې فزای فزای او صفات د منافقانو من کې تفیب بشارت دی منونکو د پاه ب شارارت نهمنکو د پاره تفیب زور امتیاز دا دی صورتت کې بیان د قودي چې تو دی شپ قوانین د جهات د پاه په شو صورتت کې دویم د صورتت کې تقسیم د مال غنیمت دی چې مال غنیمت په تقسیم تسی میں د صورتت کې دغی او زیات دی او دریم سورت کیا اوصاب 58 ایمونان اول کی او اوصاب پہ 5 سرورم دا چې سورت کې دو رسیل دي د پاره د جهاد اېللې جهاد د پاره بیان کې دی سورت کې خلاصہ سورت بیان شوا سورت کی قوائدی ست دی ایلل دی آداب دی او صفات و فضیح دو امتیاز بیان شو سورت پر او خاص واقعی کی نادرشی ہو پسندو اجرائی در رمضان او لسم تاریخ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو لگی دا چا ابو صوفیان سرد اخبری تجارت دپار روان دیدي شام ته تللی دی شام طرف ته تللی اوساپس را دي غنیمت و سره دی مال نو سره دي دکه د هغه سره شپته کسان د قریشو شو او زرو سر وخانو سرهنارو نه دا په تووله کې دا چې کاپله سره ساو سامان نه روان ده حملو پیوکو دا به تعالو دا د ساوې کرامو سره د یبهارې مشوره وکړه مدینه شمالی طرف ته او مکه جنوبی طرف ته نمکه علاوه تجارت شام شامت د مدینه بازارته او د مکه نه شامت د الله لري تل یو د دریا په غاړه او بل د مدینه په وا باندې نمجمه که جاسوس ناسو را دی پاش کن ابو سفیان تخبر ورسی دا اغلار بده لکن د دریاب پا غره بانده روان شو بل طرف تا ابو جهل رووت د پارا تاون او قاسید ولیگو پا په دا اوخه بانده چې زر ابو جهل تورسو من چه منتا خطره دا مسلمانان همان چاپا چین ابو جال سرد خپل ملګرن په بازار میدان تروتو او دلته کې الله خپل محبوب تا پیغمبر دو اختیار او گوجستا فخر کبه دښمنانو عملکه دادروم درکاو او کنه په کافیرانو عملکه وې غنیمت اخلي دادروم درکاو نبی له سلام صاحب را جمع کړل مشوره وکړه به سابو خدا را و چې په کافیرانو لوکو و دا ډیرو راي دا چې مونږه ابو جرمان هم لکه اخر دا چې په ابو جالي هم لږ او ابو جالي سره دا او یو کسان نه چې مردار کو او یا کسان کي ځانې په جنگ کې راوستي او کافيران په جنگ کې زر کسانو او مومنان په جنگ کې 300 تیرو خو دا الله د حکم تابعو نو فته وګړه کله به کمال چې حاصل شو د صورت د دې باره کې راغی چې دا, دا مال تقسیم د الله تعالی ته واله دي الله چې بس تن تصروف کین الله شب کین یاسلون کانن انفالین تاسو کیسره نه په بار د غنیمت کین انفال مال غنیمت وای اصل کې انفال نه نفل نه ده نفل وای زیاتہ اشاره دې خبر ته چې غنیمت یو امر زیاده نه یو زیاتی شه ده مقصود دا جهادنا غنیمت نا دے مقصود دا جهادنا رضای الہی ده غنیمت خو اوزیاتی شہ دے کرا غیرہ کرا نہ غیرہ نہ گئی زکی تعبیر پنپل سرہ کر لیں لِللہ او اے اختیار دا غنیمت اللہ در دے ورسول درہ نفتق اللہ او جرے گی دا اللہ نا دا اللہ نے رہو کئی او امیر سلاسی کر کئیو او فَتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكِدَا اللَّهَنَا دَئِمْ وَاسِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمُ او جوڑ کئی نیت خفل واسِحُ ذَاتَ او درست کئی نیت خفل خفل نیتون درست کئی انما لامال من یاد ذات بَيْنِكُم معنی حال جساسو جس منز کی دیں آغا جوڑ کئی یو بسر اتفاق پیدا کری واتیو اللہ خبرو منی الله اللہ خبرو منی دا پیغمبر کچرین تاسو ایمان والی اندما المومنون آئیق ان مومنان آگسان دی کلچیاد شای اللہ وجلت قلوبوهم نیری گرونو دیوم دا غاو صاحبی خمس دی مومنانو یو وجلت قلوبوهم نیری گرونو دیو گورا اللہ سپت درنو پځی کر سره ډونه ری دانه چې بدن ټوفنو یو یری یو را ورزيږي او غش می راځي دانش دا ټول چلول لرياده دکلاوي لري او لبان یې راځي لبان یې راشي سرو ګوخ کرا شي ځکه وجلت قلوبهم یریږي نو ناديو رس براشی زمر کې دیشتم یاد کی و ازات ولایت علم او کلا جول سې شپدي او د دويم صفت آیات او آیاتونه د الله زاد ته معنی کاری د ريمان زادت کی معنی ښکاری کی پختانې لپاره اوس په دې معنی ښکاری شي سګ الله دې دويم معنی ښکاری دي سګ عمل کوي کنه کوي والا ربی متوکلون نذر او بپس ربان ځان سپارین ځان الله ته توکل ساتوي توکل وای ځان الله تعالی کول پس دو استعمال د اسبابم از باب استعمال اوکا بیا ځان الله تعالی کا چې الله مسد دي د توکل والار می توکلون او پربانه ځان سپاری ځان الله تعالی کوي توکل الله حضان <عزانس> سپاری اللہ تان اللہ جنہاکا ساندی او قیمون اسولاتا چپا بندی کئی دا منزنو دائی صدورم سپت تقامت اسولات و ممارد اقناو انفقون باید داغینا چور کردی ما خرچکی دا اللہ مال دا اللہ پدار کئی لگئی نولا ای کذاکا سان همو المومن حقا دا پنځوس په تن والا لپاره بشارت شو دا کسان مؤمنانو دی پرشتیا مؤمنان دادي دا تاکید دی د حق په مومنونو دا مؤمنانو دی پرشتیا په حق مؤمنان دی لهو درجاته نور دربین دوزره مرتبی دی پسند در رب کې او بخششته او لريزه د عزت مندو دوستر غیب ورکی جیاد تا کما اخرج که رب و قیم بیدک اویلل بیانی ده قتال درم بیلت مایو اسطلعه باقی دا آیات د چا سر لگی نسو کی خدا اتیو اللہ سر لگی اتیو الله و رسول الرسول کما اخرج کام خبرو منی دا اللہ خبرو منی دا پیغمبر کما اخرج کام لیکو اسطلعه اتیو رب اللہ ویس طلیب مصد اخراجی کا ویس طلیب اللہ این خبرو مند اللہ زکر دا اللہ, اللہ خبرو مند جیمو چیدہو لگی دے توکلو سرا نیزے سرا والا عربی میں توکلو نا توکلن مصد کا پا اللہ من توکل کے توکل پشاندو توستان سنگ چتار لئے اس طلعے دسی دی پا اللہ توکل کے درہم در مقی اولائے کوم الممینون حق کا مثل اخراجے کا اولائے کوم الممینون حق اے چو حقون حقا مثل اخراجے کا دا حق دین بشاند و توستا سنگ جستا و تل حق دی سیدوی حق دی یاد ہے یو جا سر لگی نیز دی یو جا دیرون کافی الحق بعد ما لہو دی سر لگی مست کا یو جا دیرون جید آئلن مست اخراجی کا جگڑکے جگڑا بشاند و توستا سنگ چاللاتوی سلی سادا و تل چه سنگ حق دی دې سي جګړه دي مهاقره کما خرج کان لکه استره او تعالی رب ساده کورسانه بالحق دې پر دې زارد اخسله وسله چې مخلوق تحقق کوي شي باطل باطلی شي حق کوي شي بعد ما تبینل پر داینه چې قرشی وان کان نو وصاقون الالموت تابید مومنان چلو له شي مرتا دا غیره تبعیدا دا غیط تبایی دیسیو چه آغی یردل تبیه پیر آلوان با همین او حال دیچ دیورتا گوریم ویدی دو کون دا بلیلت دی کر او کلا چه دواز او توسر اللہ دیو دا غدو الله خپل پیغمبر سر لاز کڑیو که بجال بانیام لکینا دا هم کی دیشیم مر بے کئیم کمال تناخلیم درکوما او کدا قای پیروان دې مالخ <سؤال> له جدا اندر کوم اے د تایفتین یو داغ ډولونه ان لکم چې دا استاذو وتو ودون او تاسو خلا ان غیر زادی شوق دې چې نه د دې والا تكون لکم د شی استاذو بار تاسو چیر قای پیروان هم لکو سره کما ده جنگ سامان نشته جمع والو سامان دې الله اللَّهُ راده کوله الله چې ثابت کې حق ب قماتې بمونو پلو او پرې کېمون د کاو الله دا وخته چې بوج مدار کوي دغه ملګنی مدار کوئ د د پاه چې ث کې حقته فعل الله ذلك يحيط الحق او قل الذكر چې ثابت کی اسلام او يوبتل او برباد کی كفر اسلام الله حق کی ثابت کی او كفر برباد کی ولو كران مجرمون اگر چې بڑی گړنا فرمان معلومه شو د اسلام په تراقي باندې مؤمن خوشالي د کوفر په ترقي باندې کافر خوشالي مجرم ایستس تغيسون داغه درم علت ته د فار دکتان ایستس تغيسون کله چې تاسو فریاد کو په لروتا فاستجا ولکم نقبولک الله استا صفاران اني مومیدکم چې کینان دا اساس امداد کوم پر سلام علیکم مردفین پر لبسین دا زر ملک راغلیو د درو درو کینزو درو لو شل کو پر شینو ضرورت ته نورغلی و ما جاء له الله تفاسر یو ملکه آل را لګی د خوم کا شو دون ول را لګل و ما جاء له الله نه دګر ذول الله دی امداد لره الله مگر دے رے ول تظمین نبی قلوبکم او دے د پارا چ مضبوط شي په یمن سره سرونه دای دی له کړو چې سا مضبوط کی او من نسرو من د الله نه د فتح او غلبه مگر د ترپ الله نه دا مراته نه فتح او غلبه یو ظاهري نصرت ده دا هیڅ باج بنېګان لکړلې وای نسرو کوم فعلیکوم النصر تاسو سره مدد واړي نو ګوره ظاهري مدد وندله ثابت کړلې نو په اعتبار دې دا په داسره اې زباته کړ دې او په اعتبار دې انتها سره دې نه فکرل فتح او غلبہ په جنگ باندې فتح واقع کول غلبہ واقع کول دا کار د مخلوق نه دی دا د خالق کار دی ها زائرین دا زائرین ميدان ټول د خلقو کار دی نو ایستن سرو کوم وعلیکم النصر د نصر دا الله سو سره امدار کوه او دل تے و دا دا من نسری لامن دللا نہ فتح وغلبہ مگر <تصفيق> دا بری ملت بیان هي سلورا ما په تاسو خوب را وسته و ځنګین اقصدا سوا صابئ کرام چې کم طرف ته نو هغه طرفو شغلنو کم طرف ته چې کافرو نو کافرو والا طرفو هغه مضبوطو دا خاورو کله کو او زګر صاحب کرام شمال طرف ته او کافر جنوب طرف ته جنوب طرف چونه عقلقه شمال طرف چونه شګلنو شګي سړي دي بشا زور کوي ديو جن صاحب پریشانو دین دو بو کمه او دریم دا چې بای صاحب دا سيوي چې شپه او ما نه د صابې کرام غریب په بل مازی باندې خبر کېدل نو بخوینه کوم یو الله پاک داو مدد کو خو یې فراوستو ځکه د غم پوخې د مصیبت پوخې څلور خوب ورشي <خخ> نو ختم شي باران راو ورو باران چراره نشګه باندې باران شنه مضبوطه شي بخاره خاورمان جبران شنه خوې دانې شي د کایفیرا نو طرف خوې شو اړې پریشان کړو او ځان نه جمع کړې په باندې و د سونو کړو صفایو کړا ای کوم کلا چې پد کو تاسو دران نواس خو مو پد تاسو درا په خو ډوټا یو نواز دی یو ده یو نوم دی نواس دی ته چې دا سر اثر سر و کی ستری پڈی پڈی یو سیندا سیندا هغه سر بسر باندې وشي سر درون شي یلا کا سر می درون شو خو یو نوم دې د هغه سر پړ باندې کی دای نواز ذکر کړل نه امنتمینو امنو د الله طرف نه کوئی انزل علیکم او راوی له راي او پتا سو باندې منس سماي د برنو بو له توهرکم بي د پراجي پاکي تاسو پدې او بو ایساسو نریج دا شیطان پلیتی دا شیطان ولی اربیتو علا قلوبکم او ربط راولی قلق والی راولی ساس پرنو باندی دنو مضبط کی ویو سب بی تبیل اقدام او قلق کی پیسر قدمونا ایز یو ہی رب او قلچ وحی قول السارب ایز یو ہی ربکا وحی قول السارب ملیکوتا انی ماکمو وحیو قرصارو ملیکو تا انی ماکم چیزیم اصلاح سرام وحیو قرصارو ملیکو تا انی ماکم چیزیم اصلاح سرام زستا سمدگاری خطاو سو کئی فسبیتو الَّذین آمنو انی ماکم دا انی ماکم دا مخول دا, دا محضوب وہی جو ہی ربو کہ الملائکہ دی قولوا ان یماکم وایماکم جیم زہمت اوسرا مومنان توراسو ملائکہ دی مومنان توراسو چز است اوسرے پس ابی الذین امنو مضبوط کہ مومنان مومنان فلک کیں ورس تا مومنان تا چز است اوسرے ما نو کلک کیں مومنان پدے خبر مومنان فلک تسلیم هر شي وهيو کړه السلام تا چې مؤمنانو تو وای انما کن زمستاو سره مؤمنانو نکلبای مؤمنانو در په دیوینا ثولقي زر ذغورضم زه په قلوب الذين كفروا پړوند کافرو کې اروب يران پذریبون و هي او قرانا فل پاس سټونه دا کافر د سټون لپاس وای دا سټون لپاس مانه سټون ولا وس کوي دا خیر اتباقي دان چه سټل لپاس و ام یا پو پر مانه د اعلی فضربو عل الاناق وحي جو دره پسټونو پسټونی وای وضربو مومن و ال جن كله بنان اريوبن بندون اور ذالک ولی وجسدا ذالکذا 92 پسو دی چیجو شاق اللہ خلاف قید اللہ و رسول دا اللہ د زکو وای چې دا الله خلاف کړ دې ته پیغمبر خلاف کړ دې نو هر موتدی هغه پیغمبر سره مخالفت نه کله موتدی شاق اللہ هر بی دی دا مخالفت نه رسول شاق الرسول او میو شاق رسولا ومَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شاق الله ٱلْمُبْتَدِئُ شَاقُّ ٱللَّهِ أَوْ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٱلْمُبْتَدِئُ لَهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ يَأْتِيهِ سَخَذَابُ ٱلْمُبْتَدِئُ شَاقُّ ٱللَّهِ وَمَنْ يُشَادِئُ كُبْرًا المبتدي مبتدي چه دي نو پر ان الله له شديد العقاب ده درس خذاب ده س خذاب ولا له اور کہیں المبتدي له شديد العقاب ده بار خذاب ده عليكم داتاو صيام فذوقوا اسره عذاب وان الكافرين او ذا واو په معنا د ما, ما انل کافرین سره له دې خبرینا چې کافرو ته پاره ازاوده ده او یا ایو الذین امنو دا پنځه صفات بیان شو په دې پنځه قیدې تفریقې اوله قیده په صفات وجلات قلوبهم د مؤمنان ورونهریږي چلو نهریږي نه ګوره د بل شان به رنه کوي میدان کې به شان اگر زوي میدان کې به دښمن تنشا کوي یا ایواللذین آمن ایمان والا ایواللذین امان وعلو ادارد اذا لقیتم اللذین کفر وزحبا کل چه ملاقاتو که در کافر و سر پگنام نفلا تولوم الادبار مگر در کافر و تشاگانی دشمن تا بشان آره فمقبانی وزی گزار بکرین و ما یواللیم دوبورو اغچا چواړواله کافر ته يومئذین په وقته جنگ یومئذین یوم وقته صدئ یوم لغوی دی مطلق وقت دا نو چې چا واړواله کافر وته په ورځ کې شاو نو د عذاب واله دی او غشپې چواړین بیا خیر دی سمانو ورځ کې بشانه کوي جنگ شپې کې شاله بیا خیر دی دا مطلب نه دی یوم په معنا د متد وقت دی يومئذین په وقته جنگ کې کواقت د جنگ د شپې وجي شے وڑولہ الا بياغ صداي رسوا ومي وليم دمتدا او رسي خبر روان دي فقط با بغضبي من الله اي خبر دي دا مينس کي استثناء دا الا متحرفل لقتال مگر چې د چلكون کې او د پاره دا جنگو الحرب خداتون حديث کی راضي چلكون کې او د پاره جنگ متحرف دته وي چې دې چل کې د پاره جنگ متحرر دته وي چې د میدان تلړشي او ځاننګره کې خیال بدل کې غافيران اور بسرا شي د اور ته پدی کاغذ سرګ سین کوي چې دا روانه چیرانی زی شي د اور منډه کې او سوګسان نه و هي او بل لخر تلړشي دته لکی متحری متحریف یو متحیز دی متحیز ته وای چې ده میدان تلار شي بیا د خپل دل تروان شي کاپیر توخ کار کوي ندیم شوم پردل ته بیا وبس کیګ کاپیر بس راشي بدام لکی دی او زروه په سوګرني یو سوکا سنت نوې بیا خپل دل تلار شي دته ری کی متحیز پنه یې سلیخ پردل دی نو متحریب دې ته وي چې میدان تو تلې خزان نا غا را کړ دې کافر رو پس راشن دے. پا دیشنی ہوئی. سب او پسراشین دې وته په ګګستر غورچینې دې شي نه وي بیا خپل سب ترار شي او متحیز دې ته وي چې سپايد دشمن سب طرف تلاړ شي او بیا دې خپل سب تمخ کين او تداخره کې چې مرز جنگ نه کومه سو ہوئی او بس راش زروا بشو سوګه سان دیوی او بیا خپل سب ترازی جې دوی متحیز نه مان ودا سي کوين الا متعرفان مگر چې چل کون کې او د بارا جن او متحیزان یاو بس کلوونکي خپل ډلېتان خپل ډلې تاسو راټه لا افیا دین خپل ډلېتان دا مسسناله او د دین سوا چا مخ واړو شا واړو <مت> فقط باب غضب من اللہ اختشو بغضب دا اللہم او زید جانم و بیسن مسیر او بدد زید ورطلوم فلم تقتلومو نتا سنو وجلی کافر اللہ کافر تا سنو <مت> وجلی دا ما وجلی ولیکن الله قتلهم اللہ وجلی دیم وما رمیتا از رمیتا وما رمیتا مانت سدا نوی ستا شې د کاپیرو از ارم ته کله چېېګزار کړې د لاس نه ګوره پی غمبر لې دا سا دکه او انتهای ته نهپیکه. د لاس گزار ګزارل خوستا کاروته دا کړلی خو اپل تدا دا شې د کاپیرو سرو ته وت زما کارو دا د نه دی کړی دا تا نهې کړي نپې ته سرو. په اعتبار دې ابتداء سره پیر ثابت کو او په اعتبار دې تاریخ سره د قران قیدا په غنو دینو کې درازي حدیث کې راځي ام منی جبريل اسواره ذلکل شین مثلو جبريل مال موتیو کړه کله چې سورې د هاري او شی مثل تور اسې من غوا جبريل ماتیو کړه چې د هاري بل حدیث نه ام منی جبريل اسواره ذلکل شین مثله جبریل علیما یوکرې څی څوره دارشي میثور اسې دا څنګه یو درې جبریل علیما یوکرې څوره میثل تور اسې اول درې یو چې جبریل علیما یوکرې کله څوره داري وشي میثیو تور اسې اول حدیث کی ابتدا ده امنه جبریل شوروراله یوکرې جبریل دی امامت د کم وختنه چې څوره داري وشي میث واحد تور چې څوره میث یو واحد تور شو امامتی شروع کرا دیم کې امنه جبرئیل اې سوارہ ذلکولی شې امامت ختم کومالا په کم وخت کې چې سورې درې وشي میستي او تورسه د دا اماره داګه دا مطلب دی نو یو کې ابتداء ده او بلکې انتیا دلته کې هم ومار میتا او نه رسولی تا شګي د کافرو سرګو اسر مے تا کله چې تا گزار کړو شه دلاسنه لاسنه گزارسته کرم او سترګو تر رسول دا زما کرم ولکن اللہ رم لیکن دا شان دي و الا من الله وګورم نفي کله په اعتبار دا سره د انتها سره وینس تن سروکم فعلیکم النصر اسبات کړل په اعتبار دا ابتدا سره اول امداد تاسو کولې شي و النصر قد غلبا دا زمہ کردے دا زمہ کردے ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول وی دا کای پر او دې لپاره چې ازمیشو کې مومنانو د خپل ترونه بلا ان حسن ازمیش خو امتیان الله کوي دا سه الله خپل بن دیګا نفری اور کانو تکالیف پیراولی امتیاناترولی تنگئی چکم یوکلکی ان اللہ بے شک اللہ تعالی اور ذن کې له په وان زالیکوم الامر زالیکوم خبرهم دات او صوم وان اللہ بے شک اللہ موهینو کېدل کافرین سستون کېله چل کافرولران الله د کافرو چل سستئی د کافرانو هغه چل الله تعالی سستې زل او کتا سو طلب دفه کوي کتا سو پته واړی واړې غلبان نه فق جاءکم الفتو راغله تاسو غلبان دا خطاب یا کافرته نه انت دا بس به له سره اے کافرون تاسو وارے وارے سو پتا واळे غلبو واळे دغه ساسو غلبو او ته کوله شوي مردار شوي اغه کتاب مؤمنانو ته شي نبي ا يا كتاب د مؤمنانو ته ګند ثب جو کتا سو پتا او غلبو واهین لاله د غلبان مؤمنانو تاسو غلبو او ته جو مغالب نه وين د او ګمن شوي دا كفرنام وخير لكم دا خير تاسو لرام وين تواهدو نعود او قطاسو اپشو كفر تا نعودو من بواپشو سزا تا اللهم ازما خدا غزا تا صبو بياو نسم بياو غريب كراولم ولن دونيانكم چره پيدبراني كتاب صافياتوكم دلستاسو شه انظر بار اگرچ دا لو دا دیران وانا اللہ بیشکا اللہ سرد و مینان دے یایو اللذی نامنو ایمان و علو اتیو خبرو منی دا اللہ و خبرو منی دا پیغمبر و لا تولوانو او موڑی دا حریونا موڑی دا پیغمبرنا او موڑی دا اللہنا گورا دا پیغمبرنا وڑی دلدادا اللہ نوڑی دادا که مفردراؤن موڑی دا پیغمبرنا شای پیغمبرو تولیو کرنو گوری داد اللہ نتولی داد واندوم دسمونو او حال داده چې تاسو ریدون کیایم او رایم ولا دکونو او مکه گئیم شانده کسانو چی ویدیو آغی سمین او ریدلی منگا او دیو نمنی منی نو نین شرد دواب بطر د مخلوقاتونا پسند الله کې اسم او کون ده گونگے چہق نہوری البگم گونگے چہق نہ نو نوئے اگسان چھ نہ پہنچی ولالم اللہ فیم خیرن لاسماہم زہری معنی معنی اشکار لے او رولی بیو <بے> دیو تام خوالو اسمام کو دیو تواری لتوالا موریزون دا اللہ اسمامو دا پکی حد و سد تی ورزوار معنی بے نتیجه بیسی شی لوالیم اللہ فیم خیرا لتوالا موریزون کاللہ تا پا دیو کی خیر معلوم بین جیو مخڑوالے ہوں مولی چا اللہ تا کی خیر معلومو ہو نتیجه مخڑوالے اسو دا خو نتیجه پاسی دو شوان ولو علم اللہ فیم خیرا لازمعهم دا صغرا و ولوازموں لطول لحموردددد زیراا میتنی حسکم ا sava سوا سوا دوسیت راتی شنٹ لو علم اللہ فیم خیرا لعکوان� лہ تول ہم ūریجان دا نتیجه عقل دعنتیجہ دا پاسی دادا که دا. اللہ تم علم آپ دیو خیر ندیو مخړه فاعت د Зوا سوا علم زیاد یو جواب سوا سوا سوا جوابو جنٹ Nej 아이 اون سواقید یک جواب دادن ہے حضرو شیخ پدا جواب کاون چه اول دې کې سم افمانه د منلو سره ده او دویم دې کې سم افمانه اورول سره ده سمع الله علمن حمید قبل الله او سمانه سو اورول نو حاجزات مو کار نه شو نه حاجزات چې مو کار نه شون بیان ته جن اور کوي قياسې دا حکمت رڼا ده په هغه شرطه چې حاجزات وسې مقرره وي نو اول سمانه سښوا منل دویم سمانه سښوا اورول منل لو علم الله فيهم خير <سكتور> لا اسمعهم کمالو می الله تا پدی خلکو کې خیر لا اسمعهم من له پدیو قران قران می پدیو منلهم ولو اسمعهم قوارجو ته قران د بیاوب پجبو دوه لماء پجبو لا مخړون کی دي د قران نه ډډه کوي د قران سره اعتراض کوي جیم دا دا کیا صحیح اقتراانی نه ده کیا صحیح اس نئی نه رفض مقدم نتیج اور کړه د رفض تالی لالم الا فیم خیرن لازمهم کمالو می الله توبجو کی خیرن لازمهم نورو لوی تو قران او خیر ورته نه معلومو الله تعالی می زب خیر دین ذکر تو قران نورو کمالو میں اللہ تبارک و تعالی کو کی خیر اور والے وجہ تو قران دا قران میں طول دا اور والے فاللہ تمالو میں دا خیر دین ذکر تو قران نہ ہو خیر دا دلیل دا خیر دین ذکر بھی خیر دین لا اسماء پوری تو قران تم جو بجو نہ اور جو دی مخڑون کی دی دی مخڑائی بیان تو جوڑ ها لګیدې زمانی مسلمانان کلوډ لګین بیا شرده اورې کنو ما دې جماعت کیجې زراۃ لما باج ملګریو نو محلې او ملګری ماته ير موږ څخه فقیر درس شروع کا ما ځان نه غره کړم کمځې ګشتوې مو کړل لوسو سټډیو رما درو ته مې مطلب کوته هغه ما خاصی ملګریو مې د سګاری وبتا سکی نه نو او درس پکې شروع کوم خو بیا وب کې نه مې نه مو وب کېنو یمای کې داخل کوی نه چی ټول کېنی کنا دې بیا ماته سبب اعلانو کې درس شروع کا سبا شجو دې اعلانونو کو جو اعلان ماو کو میدان بیرشي ماله گذر سکی کې نه یامل ګره او صلاح شومې سي دې خلکو مو تل شوم قران تنه کېمو او دې دې شروع کین نو مې ته کو کې نه کنا تا فورات نه نه آوری او او درسې شروع کوم چې درس م شروع کو چې ملګ سپیکل لا می چې ک د خې پ لوړ به کو د زن ما لکه د خپل کور کې زنانو ترجمه کوم او کوستاسو ضرورتی جوې لگو ته مطالبه کوم خه د نه سړی وم نو پو نام منې لګ جا کې را وړو سپیکل تو لکوو درس کنا سر لکه تاسو رییسپکنل ی نه فوج راغلی چې په رییسپیکل درستمه کوم ما پوجان ساده سره سره کار دی د فرض محله نه پوجان تری او ته نه کړلای دمو لاشر پور تک یاغه بیا سوال جواب کړی یا به اسی د خورکنی ته نه مهه مه لگوي دا مسلمانانی الله ولو اسماهم لا توال امورزون تواره ته قران اوړي مخلون کینی ما تمالونی دا بیکاره خلک ته نو ولا والیم الله فیهم خیرن ک معلوم مې دی الله دا د خلکو کی خیره لازمهم اور اور اور تو قران کاله توجہ کی خیر معلوم ہے چيزه زیادہ خیر خواندان دین دا قوال اور خواندان دینو قران په تو راولم خو دا به خیر دي نو قران ورته ورولې به خیر دي, دي, دي. دليل دا سره درف مقدم دي ولی به خیر دي زکا ولو اسماء تو اوري تو قران پجبد علماء پجبد ام بیاو لتولو او هورایزون چې موږ شهر مخړون کې دي دازکه به یا ای نامنو ایمانوالو اول قاعده دشمن تمشا کوي دیمه قاعده د الله او رسول تعالی تو کوي دریمه قاعده اېجاب تو کړه الله او رسول یا ای ولدی نامنو ایمانوالو استجیبو لله قبول کړه الله او رسول الله ازا داکم کله چروبلی تاسو جما یه ی کوم اغستا چې ژوندې کې تاسو جهاد اوربلی او جهاد کې تاسو ژوندې و علم ان پوشی ان الله بیشکالا تلان یهولو بینل مری او قلبی حایل کی او ما بیند سړیو دلدا کی الله د سړی او دغه د زمينې پردشی نو ایمان بیا ته نو کوی د مخالفت م کوی چر ایمان نه بخلا شي الله یولو حیل ک پرده کې په من د سرو دړه دا کې په من د س لړه کې الله د ایمان ورته بیایان ځ دمان نخلا شي نه د پیابر جاابت و کوئ الله اجابت و کوی ک ایمان نه بخلا شي مخالبت م کوئ ان نهلی تو شان د الله فور د what the fool fitnatan jaan bach gay fitnatan da fitne na fitnas da azab jaan bach gay da fitne na jaan bach gay da azab na la tusibanna lajna zalamu chinna barasi zalimano بل تعمو بلک زاز بیا دمو اے چې نه فرمایي کو عذاب راښین ظالمانو باندې نه نه چې عذاب رالنه کوره را را بیا په ټول لپټ کې راځي ټول باندې او جوا جن عبد الیم نے عباس فرمای امر الله المؤمنین الا یقرر المنکر بینا زوارانے الله مؤمنان ته حکم کړل چې منکر با نفره دی هر منکر بدینی دغه برات کوي لري کوي که نه فیا امهم الله بیرزاب الله په ټول بیازاب راولي ډی کثیر نقل کړی دی دیم جیل او دریس او درستم کې الله تعالی مومنانو دوکوم کړل الله یترل بی منکر بینظهرا نه منکر وخت په معاشره کې نپري له منکر بلر کوي منکر برات کوي کده سنشی الله په ټول عذاب راولي او د دې آیات په تشریح کې د فتنې تشریح فتو الرحمن نقل کړي مترجم کړي چې ان فتنه ظهور بذتصو یا ترک نه ان المنکر هغه صدا چې بدعت خاره شي او یا سوسی نهی نه منکرنکي دا فتنه دا دغه سزا په ټولو باندې راځي بیا دغه انجام په ټولو باندې ورځي واتکو فتنتان ځان بچیږه د عذاب نه نه ان المنکر ذنک ولا د عذاب ده دغه نه ځان بچا بداتکو ولا د عذاب ده دغه عذاب نه ځان بچا لا ذوسیبن الذین ظلمو نبرس ظالمان او تهواز است خاصه یوازې بل تعم مداري کوئی دا ذا باېږې په ټولو به راې یوواې موجیمتن نهرسې په ټولو باندې به راي واله مو پوئ ان الله بشک الله څخهذا وله دی نورکوورات کې زنتونقللی کله تاسو سلگ، تا ل وئ مو افونا زر دی او کم زور ش پهما کې سری ق پظم کې هم را شي تخافو یری تفقم الناس جوابنی تاسو در خلق تاسو کی مرضی او پندوسم کی فاواکم زیادر کو تاسو ا مزبوط کړي الله بخبریم داد او خورا در کو تاسو مجذار شې زنه دې لپاره شکر وکئ دا وسو سزر مقید دي گرکئ خیانت مکوئ دا الله او رسول سره خیانت صاب بیانو وکي صاحب مصر او رسول یا ای الی دینامنو ایمان لا تفونو الله رسونو خیانت م کوی د الله سره او خیانت م کوی د رسون سره الله سویل دی نه منئ د الله پبر سیل جا منئ تفونونه کوم دا د الله لاندې لا تفونهم خیانت م کوی پپولله تونو کیم کوانتونم حال دایته سپئ چې دا مانیم ستا سرا ایمان چې حات امات دی دی کې خیانتمه کوه ادا وان تم تعلمون احوال ذات اسبوعي واعلموا ان ما ما لكم پوشی د ترغیب ور کین جہاد تا او ترغیب ور کین فارت تا پوشی چې کین نساسو او بچی ساسو فتنتون دا د عذاب مال او بچی دا عذاب ده کده سرې مني اختیار کړه jihad د دی پاتې کو په پا غریب کې وراشي وان الله يا فينا الله پسند الله کي اجر عظيم او ثواب ندي لوې الله سره لوېلي ثواب ندي ناقص ثواب نه اصل کي وای د دې نه پنځمه قیدانه ځان کي تقوا په یاد چې الله سره مدد کوي ایو اللہ جینا منو ایمان والاو انتتقو اللہ کوئی رید اللہ نا کوبکر دیتا اصلا را فرقان غلبا پتھا غلبا ویو کفر اولی ربکی اللہ انکم ساسونا سیادکم تکالیب ساسو با دنیا کی و لکم بخنبو کتا اصلا با آخرت کی جرمنو مواب کی, جرمن کی اللہ تعالیٰ خواند مربانی دلوئی ویدی امکورو دا مثال دبری او بغا تا صدر غلبا پتا غلبا مثال د فتح ګوره مشرکین را جمشي دي دارون دوي او فورده ایکو را جمکی دل خلاف جرګویکو ولدا حق روان شي د نبی له سلام د مرگ پروګرام کئ چې د نبی له سلام سره رسول مشوره کئ یو مشوره په دې باندې ور کئ چې نو نبی له سلام او واسو شیطان د شیخنګي په شکر باندې راغلل او جرګه کناست نه نو شیطان وینا وستلی علاج نه ده دا سيو با سیدي براش نه ما قومه گمراہی دا سيو کوي دا جرګه رات کړه دې مشر په دې باندې وشو به له سلام خيت کو په دې باندې جرګرالا نو شیطان وینا کوراي زروور دي تاسو به خيت کې براشي بیا به نه خلاص کی خيت کو له علاج نه ده دغه مشوره په دیو شو چې مونږ یې قتلو دا مشوره بوجار ورکړه شیطان راغې بوجارې پښاټه پوه وی مشري کړه پر ځرګې خاونم تې بغیر د قتلونو نه بل علاج نشته کو یو کار بو کئ تاسو نه هټه بری د ايو ټبر نه به یو تن په شریک لاړ شي تولوبنه بي السلام بوجارو کئ نج تاسو نه کسانه بي السلام نه هټه قتل کئ د زنهټه برن بیا کیسه نشي راسته کوریش دونه ضرور نه نو بیا با سواری دیت په وادي نو دیت په خیره زور کړه دا مشوره د نبی السلام خلاف ورکړه نو الله مثال د بریزی کر کئ چې وګوره کافرستا خلاف د مرد په راون شو ما خلاص کړي نجات الله ما درکو وایي هم کورو کل چل کوو بکا ساف خلاف الین کفرو کافرو دې اوس بیتوکا دې پارڅه کېد کیتا کېد کی یو مشور بده شی وا او یو تولوکا یو نیتا دا یو تولو کې منس کې راول له زکه جرګې فدې راغلوه اتفاق دې راغلو او یو خرجوکا یو بستا ويمکورونا او چلګېني ويمکور الله او تدبیر کې الله دا بچاو الله دې رخه تدبیر کوون کې دي چل کوو ستا خلاف الله تجویر کو سازه بچاو جو الله بچکړي ویزادوت علیم دا زجر ورکه په انکار دیاتونو او کلا چوله سې شپديو زمونږه یا اتونه سمینا دیو قسمه نامون ګور ذللی لو نشاء لقلنا مصلحا ذاک زمون خو خشی دا سیمه ګمبیلې شو دا سی عربی من ګمډولې سنچ دی وې دا نه دا مگر د سید ابو خانو ادا د ابو خانو کسی دی دا خودی هغه بوخانه کې سيادې دغه پځه منګو کې سي کولې شو قران ورته کې <قسید> سي ښکارې ده اساتیول <تصفح> لوالين کې سي د بوخانم نن په خلانو وي ماامله سره دغه شان دي کوي قران ته دا سي نراونډي لګسایچو کمزور و خبرت نراونډي قصود نراونډي <تصفح> ویس قالو او کل چوی دی تا و کل چوی دی اللهم الله ان كان هذا کچری هذا القران والحق دل رشتیا صدر ربنا کدا قران رشتیا من گین منو فام تیرالینا نرو ورو پھون باندے حیارات مین السما کانی دبرنا من بان کانی ورو ورو کانو او نه بیا عذاب نه لیم بیا رالو کومون ته پهاعذاب در الله یو ما کان الله او نله دی عاضی بهم چې عذابر کري وله ووانتهفیم حال چې تپکی په کې چې ته په د خلکو کې نه عذاب نور پوما. و وما کان الله معاض به او نه دی الله چې عذابر کې خلکوله او می سر حال چې بخه واړی تاریخ کبیر كبير د ب خیر نهقل کانا امنان په عہد نبی سلام دو امنو د نبی له سلام په کې فاروقه احدوما یو فرض شون او بقیه الاخر بلشته یو د نبی له سلام وجود چې نبی له سلام می نه ازاب او دیم استغفار ده نو وجود د نبی له سلام لاړ نبی له سلام وسیشت خو استغفارش ده کوم خلق بخنه واړي تخ پر گناہ په معنی کېږي ناظم کېږي نا الله عزوج نور کوي دا یو شی په پاتې نه او دا د نیم پورت شی نه نو نبی له سلام نشتا ها نو بریلیان جنبی السلام حاضر ناظر درو وای جنبی له سلام به بالا کوټ کې ولې زز درالا الله خو چې تېنا اعظم نور کوم جنبی له سلام شین سیلاب دوراني ولي کو ولي پیغمبر خوشي اعظم راضي دا شان ملکونی کې مختلف عذابونه لري بسلو باندې په توفانونو را راځي دا دلیل دا ده چې پیغمبر اسلام پر د شعرې البته چې خلک بخنه واړي خپل ګناه په مانکینه الله نور کې خلک نافرمان دي بخنه واړي جلال د تورې کې عذاب پیراوي او مستغفرون چې دوی بخنه واړي ومالهم او سيذون لرم دا زجر دی 20 الله د کتاب نه وړي او ماله هم سدي زه چاذا ب نو کرا الله هم ي سدوننو بندېږ عن المجيد الحرام یا بندې خلکو مف ح کوي او ي سدونونه الناس دوو بندې خلکو لرا د مج حرام نام وماکانو او لرا او نلی ون خیرخوا مم د م حرام خیرخوا دي ول ان اولیاء و نه خیر خوان نه حرام مگر فرض غاره د جمعه زمواري بسوکي دا به فرض غاره سره کوي بي دي نه سره به نه کوي د دې متولب اغاي هغه په کې حق بيان تفريي او مانين واکې کيم ولا ولكن اکثرهم لكن دلون العالم انه نه دي پويږي و ما كان دا د پد اس واسي کته چې دیو خمونس کئ الله وای چې وګورم مړې کئ هغه منځونه کې والله یې مړې کئ نه الله دې منځونه बर्बाद دي دیو منځونه کئ دی. خدا منځونه बर्बाद دي داسي बर्बाद دي لکه شپې لريوال چې बर्बाद دي او لاسونه پرکول چې बर्बाद دي څنګه شپې ورو کې ثواب نشتا لاس پرکول سيدې مشرکان نه منځ کې ثواب نشته بیکار منځونه دي وما اکانا صلاعتم ندی منظر آدیو پسند بیت اللہ کی الا مقاو و مگر مقا مقاویل اکی سوری شپیلو والتا الا مقاویل مگر شپیلی و او تزدیع اوتاری لاسون اپرا قول ندی منظر آدیو الا مقاویل مگر سوری اوتاری سوری شپیلی وال تاری لاسون اپرا قول څنګه بشپېلو لاسونو برکولو کې ساو پیدا نشتا د سيز یو د مونځونو به لا پیداږي فزوق ولعاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفورون بسوء الكفر ساسون ان الذين كناكسان كفروا جکفر کردین په ان په نوم والام لګئ مال نخل مال نه لګئ دا سره لګی لیسود وان سبیل الله باندې خلک د الله دین نه مال دی لګی چې خلک د قران نه بنکی منافق مال لګی خلک د دین نه راي پسین بي قونا زردوب او دا مالونه ابیا بشی پجی معنی افسور سمي او ابیا ب کمزوري شي ناګه سانچ غافل دی جانم ته پورته شي دا, دا وړه پورته کی لی میذ اللہ دی اپارہ جدا اللہ کی اللہ فرید نرمین تے وید پاک تا ودیرا فرتے کی چپلید او پاک اللہ بیل کی چاند بغیږي سم یغلبون لی میذ اللہ ایا جوشرون دا متعلق پویو شرون پویو پو غلبون پویو لی میذ اللہ دی اپارچ بیل کی اللہ فلیت مینتے وید او پاک بیل کی. جانم ته بلید بوجه پاک نو آ, پور ته ش الله تا چې بیلکی بلید او پاک چې الله پر ځان ته پیشګین بلید او پاک بوجه دا کی چا ته وي ته پری دي جانم ته دا چا ته پاکي جنت دي دې لپاره پور ته شي و ايل خبيصه اوږر دي بلید باد او باد جهلا باد ان په باد باندې پر حکمه نو غړم کېږي زرټون جمی ان تول تول بدن د لیکی راون بی کی پای ضر فی جانم ہوا به چ جانم تا دا گسان دیتان نو او یک سان د کی کافر دی این ته کدیو منش ور شرف یفلم ب خن بو شیر ما قسلم دای مخکی تللی مخکی چ سکللی نایبر تمافیوشی ما قسلم دای کی مخکی تللی نی ا بر تمافیشی د دیو جن امام رحمت الله علیه مقص... م... آه... مسلک دارین چې مرتد هغه اسلام قبول کو د دمخه کې اعماله بدمنه قزانه شته قزا ده مخکینی باه تو بدمنه شته چې بلو نورو سوتې عبادت نه جوړی اب قزانه شته ما قصرل دار تعالی مو اپ کړلی حدیث کی را دي حکیم بنهزام بارہ کی راضی کہ په زمانہ د جاهلیت کې هغه سل او خان سزا کړو او سل غلامان ازاد کړم نبی علی السلام ته وي د اعلی محبوب ماخذه جاهلیت په وخت کې داسې کار نه کړني نو مالو بدغه اجر راکولې کی کنه نبی رسول الله ورته فرمایل اسلمتا ما ما اسلبتا اسلمتا بما اسلفتا بادی خلق دا حدیث غلط مانا کئی اسلم تا تا اسلام روڑنے بیما اسلم تا پس او دا دغا آمارو چی تا مخیلی گرلی دغا آمار سا اسلام دا پارا سو شو شو شو په حالت د کپر که خو عمل قبول نه نده چی پا حالت د کپر که عمل قبول لین دا, دا غیبا دیمان دا, دا پارا سو سنگشی علتا باپ ماند دا معا دا اسلم تا بما اسلم تا یعنی معاما اسلم تا ایمان وړلې سرداغه کارونو نه چتا مخ کی کړیو مطلب سو د جاہلیت په وخت کې دیوم د کې کار نه نوسم نو سم کې کار کئ سانه د نه کې هغه سی جدا شې نه لري مخ کی هم نه کې او سم نه کې جاہلیت په وخت کې کې کار کا او سم تونه کې کار کئ اسلام جوړ دې ما ما اصلب تا سرداغه نه چتا الوسکللې مخ کی کړی دی دا معنا قد مدونه لووللی نو وقالو هم اول له حله ت کوونه فلت نه چېشي ش چې پشي ش د له مداری کوئ لاوج دفیمو ش تتو چې په کې ش پې نه موجود نه شي ون چېیرختم وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ أَوْشِدِينُ التَّوْحِيدِ اللَّهُ لَرَا فَيَنْتَوِ كَذِمَنُشُ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَى پامل نو زماليدُن کې دې وَإِنْ تَوَلَّوْ كَذِمَ فَاعْلَمُونَ پوه شي بشكَ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ اگر احساس ممدگار الله احساس مولا نِئْمَ الْمَوْلَى ډېر خمدگار دې وَنِئْمَ النَّصِير أَوْ ډېر خمدازي دې وَعَالَمُ أَوْ پوه انما غنیمت دا اوسو تقسیم د مال غنیمت زیږر کای او مال غنیمت هنداري تقسیم طریقا د نبيله السلام په حيات کې داوا چې پنځم یې ساوور سيبا غه مجاهدين او اور کول شي پنځم یې سبا هغه پنځه شش و یاد نبيله السلام یاد اقارب او دریمه دو یتاما مساکین نسبیل په دې طریقې دو پس د وفات د نبيله السلام نه د تقسیم طریقه دا 15 سی به راغسی شي فیدرو اسنا به تقسیم شي یا تمام مساکین ابن سبیل د نبی علی السلام اغیثدا فو فاساقد شو د اقارب و یسا اغول ور کوله کیده چې دین کم زوره یو چې دین غالب شون دا, دا شوا. و یسا ساقد شو البته پس اعدادو کی چې کم غریبانان دي نو اغیل سره زکات ور کول شي او کم چې مالدار دین اغول نشور کوله صدقه و... او کور کولیش او صدقه نشور کولت بخول پکینی چې غریبانه نو صدقه زکات اور دي او باجو نماز نه اغولا او سختي دا او نور کوله کیه البته نور صدقه اور کولیش ها نور صدقه خير او خیرات اور کولیشو ندا درې پادي شو والمو پوشین انما غنیمتوم یقینا اا چې وَنِعْمَتَ تَحْسِيلُ كُلَّهُ تَحْصُلُ سَشِينَا نَفَعَنَا لِلَّهِ خُمُسُهُ يَقِينًا الله دپارم 15 دقيقه د الله دپارې 15 رسول او د رسول الله دپارم د الله دپارې 15 د منځه د الله په انبردا خدا دې چې الله له ور کړه ولې د پار د خپلانو یو <تصفيق> حسابي خپلانو اور کین ولیتامون مساکین د پارا ديتی مانانو د پارادو مساکین او ابن السبيل د پارادو مسافر او طلاب جولبور کئ ان کنتم امنتم فیدا سوچی مان روړې په الله او هغه چې موږ را لګلې بخل بندا یوم الفرقان او رز غلبین یوم الفرقان او رز بری او رز د غلبین بری چې بری اوسو یا ملت الجمعان فورذ جماکی رودا دو دوډلو الله تعالی بار سماجه قدرت والده از انتم بلودوت دنیا د اته ملت ته د قتال از انتم کله چی وې تاسو بل عدوته دنیا پر کینارا نزم دینیت وې تاسو پر کینارا نزم دینیت زګچې تاسو مدینه طرف ته نځي وای زګه صاحب جنوب طرف ته او فاز شل ابو سفیان نګه مغرب طرف ته تسین په روانو نا نفس دي کر کئ اذا نثم کله چوي تاسو ملو دو د دنیا پاکی نارنه زم مدینه ته تاسو مدینه طرف ته او 11 اوذو او یو په کناره لري د مدینه نه ځکه مغرب طرف تروانو او په کناره لري د مدینه نه ور عقب اسفل منکم او قافله اسفل منکم دا لاندو تاسو نه لاندو یې د دریا په غړ روانو اسبل منګم لاند او اساسونه د دریا په غړ روانو ولو نو تاسو نقشه داسو ولو تواتم کتا سلوس کړي تر بلا کيو وسلوس کړي جنگ کوم نه بیا بهو خلاف کړو ولو تواتم لقتلتمو فیلمی کړو فلمئات پلوس کې ولكن يقضي الله لكن خيالا امرن يوكار ولكن جمع بينكم بلا ميعاد الله تاسو جمع کړی بغیر د لوز نه داولې يقضي الله چې پوکي الله یوکار کان مفولا چوکی دن کې يا لك شی من هلک ااسو چہ لاگ دے امبینہ دین پس ز قران نا چہ لاشی ااسو چہ لاگ پس ز قران نا او جون دے شی من ااسو حیا من حی او یحیی من حی او جون دے کی ااسو کو چہ غدے جون دے پس ز قران نام. چکه کم سره د قران نور سو اغه مړ دي هلاک والا کی او کم د قران نور سو دغه ژوند دي نه ژوند کی د دې زپارا اه لیا الیکوم ان الک د دې پاره چا هلاک کیه او څوک هلاک شو دي پس د قران نا و یاحیا ژوندې کی الله او څوک ژوندې شه پس د قران نا چې متادیشي وَإِنَّ اللَّهِ بِشَكَ اللَّهِ تَلَى لَسَمِنَا لِهِمُ او رضاً از ارئی قول اللَّهِ دا بلی لذی کرکی نحم دا پار دا قتال ما تاثیر دیکھر یہی ما دربان جنگ کردیں دکا از ارئی قول اللَّهِ کلچ اخو دو کتا تا هم دا کافر اللَّهِ فی منامِ کا تا خوب کې قلیل نلگ کافر نبی علیہ السلام تا اللہ خوب کی اخو دا لگ دی ولهوارا کوم او خلی تاته کافیل کیررن ډې له فشیلتونم تاسو به خیدې وي کمزوری شي وئ بیا به تاسو جګله نووتئ وله تهادم او خلاب بهکړو ف امرې په کار د کې ولاکن نهله سللم لیکن الله بچ پاتې کړيله نه نه هو علیمون بذااتې ینا الله په په نو با و جووری کو دابلې ل کاررکيسم جووری کو کله چې اوخ تاسوطله کااف جو کوم کله تا هم دا کااف لته کله چې تاسو لا شوي پ کوم ساسو او کوم ګر الله تاسو په خی اونی د کافر په سړو کې اغه کم خار او تاسو اغه تا کم خار کړای دا د ابتداي جنگ نقشه د مېدان جنگ نفسه بیا ال عمران کې درښې ده یاران او مسلم لیدو بهاريو بل رادوګنا مومنان او ته کافر خپل دوګنا خارې دو او کافر او مومنان داګي دوګنا خارې دو و یو کللیلوکوم او کمې پرې تا تاسو دی په سروکې دپاره لیغله چې پره ک اللهی کارو كانه مفوله چو کېدون ک له او خاصهله ته ګرض د کارونه دی یا واللهې نامنو دغهپګم ق ددي کوي ت په ما سبه ټولو قدومانې تاسو زیکار کوئ چله ته ساسو مدد کوي مان والله ظ لقېتونم کله چې مللااتې د ورل سره فسبوته لکېږي وذكر الله یادې الله در ډېر ډېری یادول سي د شريعت موافق دانه جي شريعت خلاف یادې که شريعت خلاف دېریاد کو نغم کم دي زګا غیره سي اعتبار نشتا یادې با الله د شريعت موافق کم چې شريعت تکمت دیقه کو د الله ځان له بوله طریقه نه جوړه <تصفح> یا د الله دین د سنت موافق دی یادولنی یاد کا کو چي سنت موافق تین دا ډیر دي لا الکون تفلیهون دا پاره اج تاسو کامیاب شئ او اتول لا ذکر کوي مومنان ته علی ات اتول خبرو اومنه د الله خبرو اومنه د پیغمبر د الله ولا تنازع او جنگ مکوئ فتبشرون کمزوري و شئم وتذبري حكم لا دبشي دب دب ساسو زور دب دب قدم شي وزبيرو او کلک شي بشك الله سر سر کون کون ده ولا تكونو دا اجتناب ذکر کوي انا وسافل المنافقين ده منافقانو سی په دونه ځنه کې پیدا کوي ما کيهږي بشاندا گسانو چاو تل من دياريم د قبول کورنا بذران پتاکبر وریا الناس وَرِيَاءَ النَّاسِ ظَهَرَ زُهُوُّهُمْ فِي الدُّنْيَا خَلْقُكُمْ أَبُو جَال سَلَافُ الْمَرْدُورُ نَډېر پښور شافتګور روان شو او خلک تیزان خور او يسدون عن سبيل الله او بنده خلک دال جن الله تعالی بام نجمان یاتکون کېد او زیین لو مشيطان دا اول سما اله ذکر کوي ال دکتال او زیین لو مشيطان کله چې خسکړو کافر او ته شیطان اعمالهم مال داغي شیطان رو ته خستر کړو وقالا لا غالب لكم وی ورته نشتا زورربته سنن مینن ناس یې خلګنو انی جارل لكم زګونی مساسو ابو جادران دې شیطان دا سراقه وین مالک په شک دراغی ابو جال له بجه وګ باندې لاس کی خې ملګريا خپکه ګمو زږی ملګریما او زمستر لوی لخ کردې مدد کومه نو چې کله میدان تلاډ او جنگ تا مخه تد شو نشي شیطان ملائک ولې دو نو دې ټوپو دیرش میله پاسلې کې ټوپ کړل او ري ابو جالو ته مرګ لري سکه بس اوس ما او سو کولې لې چاغه ته نه نه او ري کنه دا شیطان کار دی نړۍ فلانت کې بیاتن روسوشین قال الا لا غریب لكم نشتا ضرور پتہ سبحان من الناس خلقنا وانني جار لكم زغانی مساسوم فلم ما تراتل فیاتان ار ارکلا چیو بل ولی اګه جوړلو نکسوا نو نکسا تو فیوا علی عقب ترافیک وب بند ټوفی وب بند وکاله اوېو اني بریون منکو زبېزار م تاسو نه ان یا راز انما مال ترونه تا سنی ماغسو کولی سو چې تا سنی نه حالات خنني او ر مرگ دي ان یا خا فل الله زری کوم د شیطان د الله نه ری معلومه شو چې تشیر د الله نه دا کمال نه دته خوفې تبعي وای دا الله نه کماسه خوفه ایماني خوفه ایماني چې څړې ایماني او الله نه لري اکه دې سمه عمل کوي دا الله نه را کوي دا کمال له داबाजी پیراني مانځبه یو لري ټوله غريبي دوی یوځینې مګ مظلوم کیو نه پیر راي مانځبه نه ولاړل ټوله غريبيږي او په دې مانځي کې حق اواز کوي اورې کنا موددان اوسې دې دابا باجی چې نه زاد دے د اللہ نے ہریگی د دے ہریگی دا خوریاکار دے اوری نبی علیہ السلام په ماندے کی حراکت منا کر او دے پر ماندے کی را تاویگی او چھگی ہوئی دا نه ندے دا خوریاکار دی او چل والکے خلق کې پل اثمات پیدا کری نو شیطان تر کوینیا خاف الله وګوره شیطان دا لانی ری سورہ شریک بم راشی شپڑا سم یاد کی خدا یرا دا کمال نه ده تشیر کمال نه ده یرا کم کمال ل چی یرا د ایمانی او خاف ایمانی کمال نه ده خو طبی بتبی ده تیبیت جیسم دا फायदा نور کین ایمان نو والله والا طلا شر ذلقابو سغذابو الزم قول منافقنو او کله چې دابللت دوولسم کله چې منافقانو او سانو چې پونه داې اومررض غرا اوله دووك کې چوللي ممن لرد دديون فمايتله چا چېزانان سپرو ف الله بش الله زور د متون والله ولو تام ت تفبي وخي از یطوف اللذین کفرون کلا چه ساخ لیده کافرون اعمال ایکو یزریبون او جو هم ویبا مخونه دیو وعدبار هم شاگان ایدیو او ارتبوی وزوق وعذاب الحریق اوسکه عذاب صدون که ذالک دا دا پرشتو دا وحلا وینا بیما قدمت ایدیکم فصوب دا غی چکری دی نفسون استاسو یا <kritic> کنا <language> لا الیسو ذالمی نبیذ ند خ ظلم کون کې په اس مخلوق الله په اس مخلوق باندې خ ظلم نه کوي ظلم الله نه کوي کذاب یاله فرعون دا بو هم کذاب یاله فرعون ذی خل کوحال په شان فرعون یانو ده ولذین امن قبلیمو او شان دا کسان وی چې مفکوله دیونه کفرو بیات الله کفر کړو بیاتون دلل پخدوم الله بي ذنوب پنیوال الله پسود جرمونو څنګه پیرانین ولله عذاب کړو دسه عذاب الله جوړ اور کین دا تشبیه په عذاب کې شو دا جمله دوه پیروډی رو سوبیام راضی الته تشبیه په تکذیب کې دا او دلته تشبیه په عذاب کې انکار را نه کنی و سوم ایک ادابیا بیرسوی ایک ادابیا علی فرعون داو تکرار شو دا اول تشبیہ بس کیدا دا عذاب کی دجو حال پشان فرعونیا انده غریب کي عذاب کی دیم زلی وای دجو حال پشان فرعونیا نے پتجیب کی اغم تجیب کړ دون تجیب کئ کذابیا علی فرعون اگسان چی مخکیول دیونه کفر کړه پیاتون د الله پس نیو جوړ الله پسو د جرمونو ان الله بے الله اللہ تعالی قوی دے شدید علی قاب سخذا والدے ذالک دا بے ان اللہ پہ صوب دیچے اللہ ندے مغیرن بدلون کے دا نعمت چکڑے دے دا نعمت تر حقوم چې بدل کی دا خلق ما بے انفوسیم آگا چی دیو پہ نفسون دی دی احکام دا الله پہ مال کی نا اللہ پہ لنعمت تنوالی سوری رات کی بمراشی یو لسمیات کی روم کی بمراشی یو سبی اختمیات کی اللہ خپل نعمتونه ناخلي سو پورجه خلک په احکام کې تغییر رانه ولي حتی یغیروا ما بینفسیم تر دې چې بدل کې دا خلک هغه احکام چې پنو سونه جوړیم او بهشکه الله سميون الیم او ورو دن کې فواد کذاب یال فرون د دیم زری مخ کې دا بوم کذابین پی نزول عذاب اوسو دا بوم کذای په و داوم ا کداي به علي پیروان حال ديو بشاند پیروانيانو دي اگسان جي مکذ زبو لا ربي اغي تقذيو کر پاتون درب ديو حال بشانداري شو په تقذيب کي تکرار را نه واي فالقنام هلاكريو ماغي پسوته جرمونو داغي اډوب ڪريو مافيرون يانو وقولن اودا تول كانو ظالمين او دي ظالمان تول ظلم کړهو مال ز ظلم سوار کړهو قانون ظالمین ان شردوا به بتر ذ مخلوقاتنا عبد الیمن یاباس یوی هم فرقه من الیهود دا یہود یوڑلوا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره لوذ مات کو مشرکانو سره امدادو کو په بدر کې بیارا لو بیا ځ الله پیغمبره منه غلطی شیدا به لوذ کو دوباره بیا مات کو اورز خندق باندې الله تعالی وی دا ناکارپ پا مخلوق کی دی انا شرد دواب یقینن دیر بدتر دا مخلوقاتونا عند الله د الله په دل بار کی اللہ جنہا کسان دی کفرو چای کفر کردے پوم لئے منون ایمان نه اللہ جنہا کسان دی عادت من امچ تالواز کردے دا غی سنہ سمہ انقضو عہد امو بیاخ پا اللوز ما تئی فی کل واملاء تطون اوزانه ساتي د لازماتولنا نو فهم ما تصقفنهم تبياو ميدا خلق په جنگ کې کديو په جنگ کې لاندې کې بشرت بیم نو اتراو په ديو من خلفم نو سيلي دي ديسي او ها چي بیا سګي جنگ ناراضي مطلب دا دسي او ها چي نو سيکرو سي بیا جنگ لا علم یذکرونه ده پارچ پن واخلې ویم ما تخافنا ظاهری مان جوړی ظاهری مان سره ویم ما تخافنا من قوم من خیانت خیانتا که دو قوم د خیانت نه لريږي فن بذیلیم تور تل حضور زو اعلی چې برابر شي په خیانت کې تو سر ملوز ماته او خیانت کې ته خیانت وکا اخر کیسوی ان الله لا يحب الخائنين الله خائنين نقفي ناوال د آیات کې وای چې کوم قوم خیانت کوي دوی سره خیانت وکفن بي دي له اخر کې خیانت, آخر خیانت گر گر دا الله پخ نهنده او اول او اخر سره شو منوي شو اول کې خیانت وک اخر کې خیانت ګر غره دا الله خیانت نکوا اصل کې دا آیات د داوود سوره سره لګي داوود سوره او القتال جنگو کا اس دد جنگ نا یو معنی تمره کړی هغه معنی سره دی یو قوم سرتا لوز کړلې پس جنگ ختمه کې ځکه لوز دی اسکو دیو قوم لوز کو دیو قوم لازمات کو نتبه سکے تو ور اعلانو کې چې بای تاسو سر لوز مات کړلې اس تیار شې دې تکونوا سوا چې تاسو برابر شې په داود صورت کتان عقب وجنگ کین تاسوجن پای پنا خبرای کو امنه نه کوئی خاغه وجنگ شروع کین تاسوجن شروع کین انتقامت والے دا معنی دا مطلب دا نه چې یوه قوم سر خیانت کین تم خیانت وکا او چې دوانه په خیانت کی برابر شي الله خیانت كون کی نه خاغی دا سمانه شو مطلب دا دا چې داوید او صورت نا چې کېتال نه ته خبری خبري منې کړو یو قوم سره د لوس کړه چون بجانته وس دی قوم لوزمت کو نه چې دیو لازمات کو نو تو وای چې زمنګ درته نو هم لوز ختم شو لته كون صوا چې تاسو برابر شي پداوي دو سرت پانی دیم کتا شروع کی او تاسو سره پدالو شروع کې علامه معنی راشفه ويم ما تففننا او بس ګره یی من قوم دیو قوم خیانته ده که دیو قوم د خیانت نه لري چیری لوز قم بذیلین نور ثاقی تلواس لوزر تو مرزو الکہ خبر کا من جنگ بندے لو ختم شو علا سوا لتقونوا علا سوا چے شی دوان برابر پداو دو صورتو لتقونوا سوا چے شی برابر پداو صورت تا سمجھن شروع کی دم شروع کی دوان ہو ان اللہ دا ولی لوزر تو اوپر په خبرې کې پ لمه او خیانت کړلی توی په نا خبرې املمکو لمه کوداولې ان الله بشکله لا ببلخواې نهخواښې خیانت کوون کې ځکه ورتهلو وره خیانت او سرونه کې چته خیانت ګ الله خوښ نه دی والله سب نهله دی نه کفرو ګمان نه کوې کاپیر سب کو چې بچ بشي زماه چې خلاص بشي زمانه. ان لا يعجزون دو نشي خلاصي زمانه يا انهم لا يعجزون ديو نشي کمزورے کولے الله الا وانه انهم لا يعجزون لا يعجزون ديو نشي کمزورے کولے الله الله کمزورے کی چاله نه نسی دس نشتا واعد الوم تیارے کوئی د کافر اللہ مسدد واتوم کافر ل تیارو اعلات جنگ والا تیار کا سونا جیسا تاکتی مستو آتوم سونا چی تاکتی من قوتینا دت قوتنا قوت صدی رمی د دشمن د اشتو مرسی کول وَمِرْ رِبَاتِ الْخِيَلَ او ازْغَلَوْلُ دَا سُنُو دا سُنُو ازْغَلَوْلُ چَلُمْ یاد کھئی دا تیاری والا اوکئی دشمن لا تیاری اوکئی علم لیکل دي بيليتيلا وسط کتاب والا او قاميو والا ځان لرساس بيان لیکا تخرو لیکا دا د اني کتاب سر نشتاو ملای او کتاب ځان ناخ شو شعره پري جامي دي پري فزار ده پري باندې ګړي ګي دا پري اوشه پرشه دا پهن قد د مړه دو نو مشرک له ځان تیار کا مبتدی له ځان تیار کا زان ل کتابو ګوره زان لکان په اخلا او زان د باسو باسي کتابونو واخلا ها پایګه او ورونه ورو په جنا زان ل په کې والي رو باسه زان کوټه او کړه یو خص مجادله کا زان تیار کا تیاریو کا کافل لا ها زانو تیار کا مسطاتم من قوتن و مر بادل خیر زغرل الله سنونن تریبو نبی چي اروي په دشمن دا له دشمن خپل په دي بدل الله دشمنو مريږي دشمن هم مريږي واخرين من دونهم او نور دي من دونهم سوا د منافقيننا لا تعلمون هم چتا نور دي سوا د کافرون چا منافقان دي واخرين او يروي په دي سر النور ترهبون بيعذو الله و طور ای بو آخرین اخرین من دونین یاری په پدی ما جا نور چې سوا د کافرو نه دي منافقان او په می راوي کافرو هم می نو منافقان هم می لري ګدان لا تعلمون نه پیژني تاسو چې منافقان ذرا او الله دې پیژني منافقان خدای خو مې او مهلګي تاثر بادي کی خراص باز د کافرو سره داوم یری لا تعلمون الله يعلم الله پوهه پدې او ما تنفقون واګه خرج کوې څه په لار د الله کې پوره بدل کوي تاسو ته 50 ورځې نمونې شي او ان جنه د دي <تصفح> یو سل رمضان صلح او ان جنه له شل کافر سلیطان نو فجن اهل اتور تم له الله ځان اوس په الله بهشکه الله اوريدونکي او په دې ووریدو یخد کا تاثر کی. نو ایخ کا غواړی دیو, دیو چې تا سردو کوو کې نو وو یخد کا کهی غواړی چې تا سردو کوو کې نو فلاته زن مغم جن کې کوولی په ان الله تاال الله پور دی الله غ ضات چې مضبوط کړی تو بنسې په خپل داات په بیلمومنیننو او په جمات د ممنناو د مومنناو جماتې تا سر زولې. استقبال امداد باندې او بجماعت د مؤمنانو نصر د الله دی امداد ځان لری بغیر داسبابونه دا فجماعت د دا مؤمنانو باندې امداد دا سره د اسبابونه دی والله بین قلوبیم امینه چولا د دېوڑونو مینسکی لو ان فقطا که خرج کړي وتا ها جزمای کیږي وان نمینه بدینو اچولې د دېوڑونو الله الله مینا چولا د دېوڑونو بیشک الله ذو ال حکمت والام یا ایو النبی ذا بیا اگر ادب ذکر کې پیغمبر ته تعظیم په الله زانوس پاره توکل کا یا نبی اللہ پورے اللہ و منی او یا ایو النبی حسبک الله پره تاذر الله او منی تبع او پره دے الله اگر چلا چرانی پتابسی ذات پالانه دې چې پره تال الله پره تاذر تا مومنان دا حمانه باسي ده شو نه حزبو الله وحزبو من تبعکا من المؤمنین پورے دیتا او پورے المؤمنان غره الله تالو پورے المؤمنان لهم پورے زمان حزبو الله پورے دیتا زر الله من تبعکا من المؤمنین او اغ چاله چې روان دي په تابع زمینه د اعتباره په ضمیر دو مفعول په حزبکغه حکله ح الله من طبباکه من ممنین او پور دی الله چالله چې رواندي به تامومنان نه یومان ده یا د منید طبباکه د متلا ده او خبر محضووف دی او منید طببا مننمومن نه قلی کا حمونله او کم کسان چې د ممنان نه تا په رواندي د قشان اوغوملله پوره دی. دقشان دا دو معنی صیدي او یو معنی پاسې ده پسیې د چې پله په د الله منې طب کې حذ کلله پې الله او پې تاه مومنان, مومنان د له پوره دي داه پاسې ده دا. او دومانې شوي یو چې په کادم شي حذ کلله او منیت طبباکه او پوره الله چالان دا یو دویم دا چې منیت طبباکه ته شي او خبرې حم حضبک اللہ پریتا در اللہ و منیت تباعت آغا تبسیروان دی نغسلی آغا کذالکا حضبوم اللہ دقشان اغیل اللہ پردے تبسیروان دی دقشان اغیل اللہ پردے یا ایوان نبی دا استحریز القتال مومنان په جنگ تیز کا اے پیغمبر ہر ذل مومنینہ ته زو مینان در پجن ای کوم منکم کئ پتہ سگه ای شرو نا شل کسان کلک صبر کون کی یغلیبو میاتین دا زور ورکی په دو نه یو په مقابله دا 2 گشم وای کوم منکم او کئ پتہ سگه میاتن سل یغلیبو الفن نه غالب کی په زرون د کافرون یو په مقابله دا دو گین د قووم لپ کوون په س دی چې دی اوقومې نفرږي ال خفهفللاان کوم سانی راوسالله په تاسو اوس سانی ده وعالیما او معلومهداالله ته اند نهفی کوم ځوا چې په تاسو د کم زورتیا نوپ یا کو می کوم کوی په تاسو کې سل کسان صبر کوون ککی ی غلیو دا بهغای کږي په دو و کو میکم او کوی په تاسو کف یغلیوال فہنی دا غالب کیږي په 2000 باذن الله په حکم د الله نیو په مقابله له شو سو کوئی دا امر کینه حکم منسوخ دی اول به یو کافر د دو یو مسلمان د دو کافر سر جئږي دا بیا دا حکم منسوخ شو او یو مسلمان بدله سو کافر سر جئږي دیم چې دا آیات حکم یې سبب بشي دا مفک حکم وجوبي چې یو مسلمان باندې دوه کافرو سره جنگي دا وجو دی دا وجوب ساکت شو چې یو مسلمان باندې دوه لاسو کافرو سره جنگي دا حکم بیا دا حکم منسوخ شو یو به دو سر جنگي دا, دا حکم څه شو دای ناصخ شو څو کومه چنده حکم یې څه بابه دا وجوب ساکت شو چې یو مسلمان د لاسو کافرو سر جنگي دا دا وجوب ساکت شو پوس به یو د دو سرځيږي ها اوله سننه تخته نه صاحب کې مشته ګناه کې نشته نو اول څو یو په مقابل له لاسو کېم او بیا د حکم سره شو نو یو په مقابل له دو کې شو یو مسلمان به دو کا در سرځيږي دونه نه تخته هغه مخکې حکم چې یو بدله سرځيږي او کم منسوخ شو یو دلونه تخته نه خیر ده ګناه کې نشته البتہ کله سودری نو بیام سوال دپکې دا معنی ای ایو کوم منکم 20 پی پتاسو کې شل صبر کون کې غلبو مئ اتین دیو به غالب کېږي په 200 نتی شل په 200 غالب کېږي نیو په مقابل سو کېدلاسو کش کې شو یو بدل سرځيږي وایو کوم منکم 100 غلبو 1000 او ګي پتاسو کې سل دی به غالب کېږي په زر او بیا یو په مقابل دلس کې شو من لین ک فوبیان نه کو مل کوون اوس خفه فله کوم سانی سالالله به تاسوو دا یو په مقاوه لو دا اوک منسوخ شو. عالمان نفی کوم ضواافه الله ته معلومه د کیا کم زورتیا ده نفر یکو منکو سلی س تون تلک یغلی دا به غالو کږې په دو سو نه یو شو دو کې شو. د څوک کوی پهی سر دا منسوخ شو. او دیم قول دای چې د امر حکم په سبا باندې عمل شي اول به یو مسلمان د له کافرو سره وجوباً جنګیږي اوس به یو مسلمان د دو دوه کافرو سره جنګیږي وجوباً او د له سره یې په حکم ده کو جنګیږي خذا کنه جنګیږي ګنا نشه وایاکم منکم او کې بتاسي کې الفن زر یغلی او الفین غالی کی او په 2000 نه مقابله کې شو باذن الله او کوم دال الله سره صبر کوونکو نه ما کان نبیین ذی مناسب د پاره پیغمبر ایکون له اثر چې شی پیغمبر راکې ديان حتا یصنف فی الار تردی چې विनती کې بدل ما کې بدل کې او یا کسانی مردار کړه او یا کسانی قید کراوهسته کم چې قید کראלو نبی علی السلام صاحب سره مشوره وکړه چې دې کسانو سره پا مری فاروق رضینا هو مشوره پا دیور کلا چه اری اوتن با خپل خپل دا کافیر دي مشرکان دي نه پا من به با اری اوتن چه دا چه خپل پا کې که اغلی دی بی قتلی او بکر رضینا نهو سر مشواره او کنا ناغی زماد اخو خدا چې دی خلکو نو پی دیو په پا پی دیوانی اومنگ جهادو او دیو تا کو اللہ اسلام نسیبکای اسلام براودی دا نبی علی السلام رایم دا او ب کله چې دا اتنرالو چې پیرانبر لنی مناسبو چې د وینې ساوګي سوپو د وینې نېتې کېږي په ځما کې نه حدیث کې راځي د نبی السلام سره یوخ کې رالې و جڑا شو نه باز خلک هو نه پوي اغه دا زکه جړل چې د عمر سي پیسې نه واغستي او ایتونه د عمر سي پیسې له موافق رالو چې وینې ته کوي خدا خبره سي نه دا ولي الله تعالی خپل پیغمبر لا یو خدا د پیغمبر اجتهاد نو پیغمبر اجتهاد هغه په خپل اجتهاد کې حق ترلاسه کړي نو صاحب دې کو حق ته اورې سم نوم ثواب دي دا چې دا پیډیا غسل د پیغمبر د پاره راو روسو برائش سور محمد صلی الله علیه کې فشد الوصاق فشد الوصاق فاما فا من نم باد و اما پیدا د تا پیرانو بندونه کلک کوي او بیا بیا احسان کي جوړي او دنه پیږه اخلي پیږه غسل خوراو من جړلي ولي اند د دې جړه و جادا چکل دی پیږه غسته ن نبی عليه السلام خپل ترو د پقید کې ولیدم نبی عليه السلام په دې باندې جال چاصول عزتمن سره له خو اسلامي رانو نو کېد کرا او نن فجیور کې ځانزادای داغه په حال باندې جړل چې د اسلام ورې نروړي زموږه دا دا چې پدیا پیش کولا نو په قیدیانو کې ديانو د زینب خواون او عرب ګوم ابو العاص نو ابو العاص پدې پېش کولا نو د زینب هغه هاري پدې کې پیش کړو او دغه هار زینب لا نبی له سلام جوړ کړن د خدیجر دینه هه هارو نو چې کله هار نبی علیہ السلام ولید نو کدیجر جن هور ته پیاد شو نو خدیجا رضی الله عنها نبی علیہ السلام سره ډیرم رسته کړه د دین خورولو کې تعاون مالی وسره کړه او ډیرم رسته کړه نو حضرت نبی علیہ السلام هغه پیاد سره نبی علیہ السلام سرګو نه اوخ کید پیښ وی دا, دا, زورن زورن دا او کې بګه دوی شي دي دانو چاله وال زور نه کړه زور نه دا خو الله اختیار ور کته په دیاخ لیو کوته سکه احسان کيږي ما مکان النبین ندی مناسب زپاره پیغمبر تهذیب شپه کتال جنگ وسرو کا بینی کا په دې ما اخلاق مکان النبین ندی مناسب زپاره پیغمبر جسید نرقدیان ای حتا یسین فی غار تردیجه وین دوی کی بزمای کې واړی تاسو اراض دنیا سامان د دنیا الله تعالی غړی اخرت الله تعالی ضرور حکمتونو اله دے ولولا کتاب کن وی من الله تعالی درنه سبق مخی تیر شوهه ولیک نه اجازه تاتنه دی پی دیا غصو اغلیکم زید سوری محمد صلی الله علیه و آله ال تاغلی کرغل له وشد الوثاق و امامن نن بعض و امام فیذا ہ بندونا مضبوط کئ پپڑو و تاړی بیا بیا سان واچوی ہ پئممن نن بعض و وئم فیدا دی پی دیوالین کذا حکم نه دی پی دیا غصو لمس تکوم رسل لی بوتا باږي ج هغه او تاسو عذاب لوئ په کول او خړی داګه نه چې غنی مدسې کل تاسو حلال ان دایمن حلال باکو او یریګه د الله نه بشک الله بكون کې او تفریو کون کړي تفریقه به